Plegyka Nyúc című regénye hozta az első átütő sikert, majd követte az hozott, a tánciskola mellettem elférz, és az idei könyvhétre megjelent a Megyek a című regénye. Korábban a nőklapja, évek óta pedig az ÉS munkatársa. Több filmes és színházi forgatókönyvet jegyez, elmaradhatatlan hangszere a gitár, a Magvető, a magvető kiadó egyik legsikeresebb szerzője, Grecsó krisztián a vendégünk. Köszöntelek! Sikerről, szegváról, gyerekkorról, regényekről beszélgetünk majd a elkövetkezendő ebb gyúrában. Közben Grecsó Krisztián által válogatott zenéket hallgatunk. Tartsanak velünk, én martonéva vagyok. Akkor még egyszer köszöntöm Grecsió Krisztián írót. Szia, jó. És eláruljuk azt, hogy mi egy helyről érkeztünk ide szinte az utolsó pillanatban, méghozzá Lánk a 25 éves születésnapi sorozata még tart mai félig. És hogy mennyire fontos az részben, hogy legyenek olyan kis szigetek, mint egy olyan könyvesbolt, amely találkozóhely is, hiszen ez tényleg egy kis ékszerdobozabb, 16. kerületnek. A másik, hogy mennyire kell az, hogy találkozzál abbal a közönséggel, amelyik esetleg személyesen, arccal nem ismer, de láttam azt, hogy rengetegen dedikáltatták a legújabb könyvedet. Nagyon szép rendezvényezés. és én, én nagyon szeretem a lángtékát, de azért a legfontosabb az üzleten túl, hiszen az egy könyves volt, hogy, hogy nagyon kevés közösségi terünk van, nem járunk már össze. Én olyan irígen hallgatom az előttem, akár mondjuk öt 10 évvel, az nemes másik generáció, csak egy picit idősebbek történeteit, amikor. A... És akkor felszaladtam ehhez, meg ehhez. Nekem is vannak történeteim ebből a korszakból, az mondjuk még a történetek, amikor még be lehetett állítani valakihez. Nem volt mobil, sőt, nem, hogy mobil, vezetékes telefon sem. Nem állítom, hogy emiatt voltak szorosabb kapcsolataink, mert a közösségi tér sem elég. Tehát, hogy egyszerűen az a nagyon egyszerű és banális helyzet, hogy összejártunk, hogy tartoztunk valakihez, tartoztunk egymáshoz. És most, amikor ennyire nincs így, és ennyire atomraira hullottak közösségek, akkor, ha felveszi valaki a kesztyűt és azt mondja, hogy én azért is szervezek pozsonyi pikniket, meg koncertet, meg versenyeket, meg főzünk együtt, csóletet, meg olvasunk együtt, meg felolvasunk együtt, akkor annak ezen azért van tényleg nagyon túlmutató feladata, mert, mert ezek közösségi feladatok. És ilyen szempontból nem tudom, hogy hova lehetne nyúlni máshova, mint az, hogyha vannak olyan egyeniségek, akik részben azért, mert egyébként van egy könyvesbolt, ami köré szerveznek kultúrát, de másfelől viszont tényleg azt érzik, hogy tartoznak egy helyhez. És ugye a, a, ez a feladat, vagy nem is tudom, tehát hogy ez feladatnak se jó, tehát hogy ez a, ezek a szituációk, amelyek emberi helyzetből kellene, hogy jöjjenek, és ter természetesen ezeket most feladatként kell, hogy valaki magára vegye, és hát, ez nagyon jó, ha így van. De amúgy is érzékeny vagy, hiszen az említett regényeid, illetve mondjuk novella fűzéred, azok közösségi történetek voltak az első három, tehát azt a te szegvár környéki gyerekkorodnak a közösségét írta meg. Tehát, hogy mitől volt neked fontos, hogy ebben a közösségben egyre mélyebbre és mélyebbre menjél, de hogy mégiscsak a közösségnek a történetét írt meg? Ez egy érdekes helyzet, mert ha belegondolsz, én azért azt a közösséget gyerekkoromból ismerem. Tehát szigorúan gyerekként vannak róla benyomásaim. Ráadásul, jó kapcsolódik a kérdés ahhoz, amit mondtam, egy olyan korból, amikor teljesen természetes volt, hogy egy utca lemegy egy utcalonát Tehát, hogy, hogy, az egy, hogy a falu, az utca, a telep, az egy közösség, ami egyszerre teher, mert az egy nagy teher is tudom lenni, hiszen az elvárásokat támasztva lett szembe, annak, annak bizony nagyon komoly megfelelési kényszerei vannak ahogy a Konstantinovics írta volt, a falu színházának meg kell felni, abban bizony játszani kell. Na most ez már nincs így. Ez már nincs így, én azt látom, hogy nincs így, de ezek most már az, az odalátogató benyomásai. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, egy, hogy nem cserélődött le etnográfusira a benszülötti nézőpontom, de ha nem cserélődött le egészen, akkor ha jól látom, a kisközösségek is ugyanúgy atomraira hullottak. Az különben azért értekes a te indulásod, mert számomra te nagyon prózaíró vagy. Ugyanakkor az említett plecskaanyú előtt neked volt két köteted, és nézegettem, hogy azért te írsz verseket, jóval kevesebbet. Tehát, hogy ez a vers, inkább csak egy ugródeszka volt, vagy neked a mai napig fontos, hogy emellett a prózai munkásságod mellett olykor jöjjenek a versek is. Hát most elég sokáig nem írtam, Hiszem, Most hogy kezd a... ez a 2000-es években? Így, így van, így van, tehát az utóbbi egy-két évben kezdtem el inkább egy újraírni, és volt egy nagyon nagy pauza. Ennek volt egy egészen egyszerű oka, mindent el tudtam mondani prózában. És valahogy, ha azt követelt az anyag, akkor miért? Hát akkor maradjon úgy. Voltak helyzetek, amiket beledolgoztam drámákba, az is nagyon-nagyon érdekes szituáció volt, és akkor, és akkor valahogy nem volt az a rés. És aztán valami feszültség öröki ott maradt. Valamivel nem tudtam mit kezdeni. És akkor a H. Jánossal, akit nagyon szeretek, meg összejárunk, és tényleg közeli barátomnak mondhatom, a János mondta, hogy hát figyelj, hát ez ilyenkor, ilyenkor így ki akar puposodni, mintha ilyen nylon úgy fölfúj a levegő. Hát ez ilyenkor az, ez egy másik műfajt keres. próbált ki, hát miért nem próbálsz meg újra egy kicsit gondolkodni másfajta szövegeken? És az olyan, olyan, olyan metaforikusnak tűnt tényleg, hogy jé, hát lehet, hogy ezek az energiák valójában oda tartanának, csak én nem hagyok nekik teret. És akkor elkezdtem írni. ehhez nyilván a zenének is köze van, tehát nyilván abban a pillanatban, ahogy volt ebbe erőhívó közeg, akkor az megtalált engem. Jó, akkor hallgassunk meg most egy olyan zenét, aminek a szövegét te írtad, Kollár Clemens László, az átváltozó művész dala. Nem én írtam, ennek Öl, Hú, ez, de jó, hogy ég sikerült megfognunk. E, ez, én a laci sokat zenélek, de ezt én viszont van. az Erdősvirág írta. Így van, Erdősvirág a több ételemben majd. Így van. Átengedtük a sort a virágnak. Vesd le a sopid, és vess le a sálad, vess le a kezed, és vess le a lábad, vess le a kerted, és vess le a kereked, Vezs le a párod és le a gyereket. Vezs le a neved és vezs le a rangot. Vezs le a szemed és le a hangot. Vezs le az örömöd, és vezs le a harcod. Vezs le a bőröd. Vesz le a híred és vesz le a béred Vesz le a húsod és vesz le a véred Vesz le az ereid és vesz le a beleked Vesz a te benned te, kergőd, te le a szíved és a májod Vedd fel a helyed Vedd fel a sarkót vet fel az ívet, Vedd fel a ritmust és és vedd fel a tolót, vedd fel a napót, és vedd fel a holót, vedd fel, fel a dráget, és vedd fel a számót, vedd fel a sapély, és vedd fel a sámót, és virág az átváltozó művész dala, Kollár Clemenc László előadásában hangzott el. A helyszínek azok nagyon fontosak a számodra, ez a szerek, a békés, amiről beszéltünk, de talán a megközelítések, a közelségek és a távolságok változhattak meg a plecskanyútól, a most megjelent könyvet a megyek utánadig. Tehát, mint a szorosabb lett volna ez a, vagy közelebb került volna a távolság. Jó, érdekes oximoron ez, igen, igen, és... és ugye... Lehetem velem vitatkozni Nem, nem, is. nem, egy abszolút érdekes övetés, mert én eddig úgy közelítettem meg ezt, hogy, hogy egyre személyesebb témák felé közelítettem. És ugye minél mélyebbre állsunk, és ebben az én kutatásban minél személyesebbet és egyedibbet keresünk, szükségszerűen a közösség szerepe egy picit kevés, vagy részlegesen kevésbé válik fontosabbá. Mert mondjuk koncentrálunk egy kapcsolatra, vagy koncentrálunk egy családi viszonyra, egy, egy szülői örömre, vagy sértésre, vagy bánatra, és nem föltétlenül arra, hogy, hogy ezek összessége hogyan határoz meg, tehát milyen relációk vannak egészében. És én eddig azt gondoltam, hogy ez az irány így tart csak, lehet, hogy a hely szempontjából is fontos ezek a tükröződések, hogy, hogy, hogy egyfelől egyre jobban elkezdett távolodni, másfelől csak bizonyos részeik kezdtek el közel kerülni, hogy mondjuk egy üvegházi vagy egy folyabeli részlet esetleg fontos, de összességében nem fontos, hogy tablószerűen ott legyen. A távolság, hogyha téged teszünk a középpontba, zsugorodott, mert hogy amit kerülgetted, azt a témát, hogy én aki vagyok én, és mi történt velem, az egyszerűen meg volt már előlegezve a több regényben, mellettem elférsz már egy szűkebb családi kör, de itt egyszerűen, minthogyha jött volna egy bátorság, hogy akkor most én vagyok a középpont. Mm, sokat kellett ahhoz vívódni, hogy végre magadat is megírhast, és hogy mondjuk egy ilyen tükörtartás legyen ez a könyv. Hát igen, tükörtartás abban az értelemben, hogy a hogy az őrületeimnek tükörtartás, és nem feltétlenül az énemnek, vagy az énemnek tükörtartás egyfajta fiktív történetben. Hiszen bármennyire is nehéz elhinni, ezek azért nem egy az egyben, és nem Bocsánat, feltétlenül... itt egy pillanatra olvassuk be a hallgatót, hogy a megyek utánad az hét női szereplőn keresztül, a te gyerekkorod a három-négy éves kortól a 30 éves korig, és hét történet, amelyen keresztül csak magadat szedett szét. Hát egy férfi gyerekkor, és egy én szedek szét, igen, igen, és ez uh, nyilván, mivel alanyi próza, szükségszerűen az olvasó felül föltétlenül azonosítható, de hát, um, és ez nyilván nem is egyszerű családi viszonyokon belül erről a könyvről beszélni, sőt, egyébként a legnehezebb erről a könyvről az olvasó előtt is beszélni. Hiszen... Minden pillanatban azonosítanak ezzel a szerzővel, ennek a szereplővel, a, a, a szorongásaival, az örömeivel, a kudarcaival, és hétszerelmen keresztül a rétegeket lefejteni, és azt mondani, hogy, hogy akkor egy nevelődési helyzetet megmutatni a legintimebb szituációban. Vagyis, hogy nem azt, ami hasonlóan intim, hogy az édesanyám hogyan terelt engem, és hogyan nyesegette le azt, hogy az egóm ne akarja kitölteni a világot. Erről szóltam, mellettem elférsz, hogy nem tölti ki teljesen azt a világot. És azt mondom, hogy, hogy igen, belefér más is az én világomba, és most már nem akar az én egóm lenni teljes egészében. Itt meg, itt meg valami olyan vallomás, hogy azt mondani, hogy, hogy, hogy engem nők, szerelmek, csalódások tanítottak megragaszkodni, Megbecsülni azt, akivel most élek, aki, aki az én feleségem, aki, aki ezt tartozom. És az, megtanultam valahogyan kötődni, megtanultam hűséges lenni, megtanultam, hogy me, hol vannak a határaim, és ezeket mind ütközési pontoknál tudtam megtanulni, mindet valahogyan felszedtem, és, és ez egy, és ez tényleg nem tudom más kifakítani, ez egy nevelődési folyamat. És ezt akartam nagyon őszintén, nagyon pörinél elmondani, de nem a történetek szintjén őszintén, hanem a lelkiség szintjén szintén, Tehát ezek nem föltéten az én történeteim. Egyfajta révbeírés is, és már te magad említetted, tehát neked egy hete volt az esküvőd, és a könyv valamilyen módon mégiscsak egy érés története is. Hát a Szüles László barátom szokta volt mondani, hogy illetve azért úgy lenne érdemes élni, ha már meghalt az elbeszélő. Mert a, leg... mert a legfontosabb eseménye, az onnan visszanézve, úgy mondható kell, és hát az akkor lenne egy lezárt egész, és hát tulajdonképpen tényleg még egy ráadásul a katarzis is elmondható lenne, csak hát sajnos az elbeszélő olyan komoly korlátozóan. Ellenben, ha bizonyos, bizonyos cezúrák vannak, akkor néha érdemes visszanézni. És Jó, ha... De ez azt gondolom, hogy egy teljes cezúra, és arra gondoltam, hogy innen. Mi történik az írással, hiszen ez építkezett nagyon messziről, és nagyon régóta végre megtalálódott a sajátén. Új témát keres ebben még sok minden van. Tehát, hogy van-e most egy ilyen hiátus, hogy oké, okay, letettem egy záróakkord az életemben, de mi van utána? Aha. Hát én izgatottan vártam, mert ez a regény ö, nagyon sokat játszik a korábbi könyveimmel. Még a verses kötetekre is rájátszik. É, és a, a Narancsban volt a, a Virtimrének egy dolgozata, azt hiszem, hogy az egyetlen, aki eddig ezzel foglalkozott, hogy milyen érdekesen olvassa az ő korábbi könyveimet. Én azt mondjuk egy metaforikusan úgy tudnék ezzel valahogyan, úgy tudnám szemléltetni, mint hogy ilyen patchwork, ilyen folt mű, művészet lenne, hogy, hogy az egyik folt egy kicsit rálóg a másikra, és akkor így lassan szépen egy ilyen foltos kép összeadódik. De most kész a terítő. De, na de most az az érdekes helyzet lett, innen olvasva többire, hogy olyan foltokat lehet tenni, amelyek félig erre-félig arra lóg. Tehát most konkrétabb leszek, hogy olyan olyan könyveket, vagy olyan folytatásokat, a folytatás direkt nem jó szó, azt most elrontottam, olyan viszonyulású könyveket lehet írni, amelyek úgy viszonyulnak az eddigi könyvhez, mint ahogy a, a Hamlethez viszonyul a Rosenkratz és Gildesten halott. Vagyis, hogy mondjuk egy mellékszereplő nézőpontjából, vagy egy átírt helyzet nézőpontjából. Most mit tudom én, a, a megyek utánadban az az iskola udvar, ami a mellettem elfészben hát négyszer előkerül, nagyon központi helyszín, ugyanolyan központi helyszín, egészen más rétegekben ráolvasva, és szépen alakul tovább. is, ezek a figurák írják tovább a saját életüket, és ráadásul egy nagyon érdekes helyzetem volt. De ezt akkor később elmondom, mert lezárom most. mert tettem, mert most meghallgatjuk Kollár Kremenc Lászlótól a ma című számot. Ma csend vagyok, ma utca zaj, ma csöpőrem ma szörnyű baj, ma alma csutka kiflibél, ma eldobott nyalókanyél, ma roncs vagyok, csak kisztragac, ma szélvédőre kentragac, ma előrántott karszalag, egy zebra, aki Ma sajnálatos baleset A sep helyén a sárga heg, Rendelő falán a teg Ma ronda taknyos, ebkendő, ma felett fecskendő Ma mászókák hideg vossak Ma anya sápad Mink egy csírba visz, ma hét pecsít, este sinnaci, majd lógó belümaci, vagy csak egy mellékelt ábra, ma világnégatábla, vagy csúni, sárgariz, már elgépését megzör. Ellenőrző. Elkudorgott barika, majd egy köldök karika, ma folyton kínzó égség, majd nagyon prima pékség, hideg zsírban ülő lángos kukó. Sőközlés mai vendége, Grecsó Krisztán, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon finom zene volt, talán egy új hangja Kollár Clemenc Lászlónak, és érdekesek azért a kapcsolódások, hogy miért ezt hoztad az erdős virág uh, Kollár zenét, hiszen virággal aki nemrég volt a vendégünk, többek között vele a rájátszásba vagytok, és úgy látom, hogy most egy nagyon fontos irány lett, hogy vers és zene valahogy jól találkozzon. És akkor innen átadnám a szót, hogy, hogy maga ez a zene is ennek fényében született. Így van, így van. Ez a rájátszás egyik új lemeze, a Kollárkremesz László szóló lemeze, amely ilyen virág verseit zenésítette meg. Elképesztően szabad lemez. Én azt hiszem, hogy a, hogy a Kolindának volt ilyen szabadság annak idején. És nem feltétlenül a a világzene javaslat felől nézve, mert ugye a Kolinda történetére utólag ráfogták, hogy az világzene, hanem a szabadság felől, hogy, hogy egyszerre érintkezik a kortás komoly zenével, egyszerre érintkezik a, egy ilyen gitáros csetamási hagyomány a nagyon fontos ritmusokkal. Szerintem a Laci egy nagyon jó utat talált meg, és ez szerintem nem független a rájátszás műhelyétől. Azért itt álljunk meg egy pillanatra, hogy maga a rájátszást Ti jártok föllépni, Erről mesélj egy picit meg, hogy miért fontos az, hogy a tíz szövegeitek megzenésítve legyenek, vagy zenéhez szövegeket írjatok. Tehát ez valami nagyon erős, közös vállalkozás. Abszolút egy élő műhely lett, ahol, a, ahol, a, ahol az írók írnak új szövegeket, vagy íróköltők beadnak a közös műhelybe verseket, illetve a meglévő dalokra új szövegeket írnak. Ez mondjuk egy olyan szellemi inspiráció, ami úgy látom, hogy azért évek óta hiányzik az irodalomból. Kapott Ö, egy... Vannak más próbálkozások is, hiszen uh -huh. a sokat emlegetett szlampoetritől kezdve nagyon sok olyan forma van, ahol megpróbáljuk zenevel vagy bármivel színházivá tenni az irodalmat, hogy ezzel a fiatalokhoz és olyanokhoz, akik egy kegyvesboltban nem lépnek be, el tudjuk jutatni. Hát ez tulajdonképpen, hát ne beszéljük mellé, hát a sebőjék is ezt csinálták. Ők mondjuk népzene felől közelítettek, táncházak felől közelítettek, nagyon jól. És ez remekül juttatták el a 70-es évek fiataljaihoz a, a, a kortás, akkori kortás költészetet, és ez valami, ennek a folyamatnak egy egészen más állomása, közösségébb, játékosabb, de a maga módján az akkor is remekül működött, sőt, én remekül nagyon szeretem azokat a lemezeket most is, a produkciók rendkívül időtállók, és hát azért az egy óriási érzés, hogy most voltunk például az Ördög Katlan Fesztiválon. A narancsligetbe, hát az egy, az egy nagy színpad, és teljes telt ház, és ott fiatalok, középhőskás fiatalok, és üvöltik a szövegeket. Na most ugye, ettől pillanattól kezdve az a helyzet, hogy nem lehet azt mondani, hogy hát ezek a szegény írókat megvezették, mert hát ugye tudnak úgy így-úgy meg hát egyáltalán hírnévre, fényre vágynak, és akkor akkor itt botladoznak a zenészekkel együtt. Ez a közös produkció, mi annyit vállalunk, amennyit elbírunk. Tehát, hogy... Ami jelenti azt, bocsánat, hogy ti azért utaztok vidékre, utaztok távoli vidékre, és hogy például akár neked, akár erdős világnak, akár hájánosnak, van egy nagyon erős érzékenysége a vidékkel kapcsolatban, neked mondjuk egy fő témád és a könyveidben a viték, de hogy számít az, hogy te is onnan jöttél, és valahogy érzékenyebb az egész hozzányúlásod. Hát a szövegek felül esetleg előjöhet. Itt azért ez mégis egy szimpati produkció, abban az értelemben nem kerül elő, ez így direktben, de a szövegekben nyilván van egyfajta ilyen érzékenység. A virágéban nagyon erős szociális érzékenység, nyilván, a, a János nagyon jól érti és érzi a fiatalokat, tehát hogy azokat nagyon érdekesen nyúl azokhoz a témákhoz, ami bizsergeti a fiatalokat, tehát hogy mindenkinek megvannak a maga területei, ahol, ahol, ezek, az, ahol, ezeket, ahol ezeket működtetni tudja. És ezentúl a, mégiscsak az a helyzet, hogy jelen vagyunk mi is a színpadon, vállalunk, amennyit vállalunk, vészünk, amennyit viszünk, talán annyi, amennyit elbírunk, de csak az a helyzet, hogy a mi verseink hangzanak ott el, és ez egy fontos, fontos ügy, hogy kortás költészet eljuthat a nézőkhöz. Érzékenységről, meg színházról majd még beszélgetünk, de előtte megkérlek, hogy használ egy szöveget, és hogy akkor azt olvast föl, légy szíves. Ez egy új szöveg, egy picit szépirodalmi, picit publicisztikai. Az a cím, hogy mire kinyílnak a muskátlik. Egy és érdekes, mert ide kapcsolódik, hiszen mégis egy hazaútról szól.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 Veled. A homlok redőitől a talp hámozott húsáig csordultik teli. Hiányod a test hetedik napja, dézsmája nem jutalma terem a kutya tejfejére gyöngyözik a verejték. A vérben bénító kósza áram, van erő. A böldi dércek csipkeverése, ahogy készül faszki is belé. Hiány oda. Minden porció vámadra vár A lehellet nyers kötje, A gyomor alján sercegő a var Badlástól a tornácik teri veled Minden porció vámodra vár A lehellet nyers kötje, A gyomor alján sercegő a var a test, és mája nem jutalma a teremtésre Kiányol a test hetedik napja És mája nem jutom a teremtésre Mint a kutya fejfehéren gyöngyözik a verejték a vérben bénító kósza áram, sinóron bonyító erő. A földi dérceg csipkeverés, ahogy kézből fosztik is belén. Hiányod a nap. Hiányod a nap. Hámozott húsáig csordul, teli. Hiányod a test, hetedik napja. Grecsó Krisztián Désma című versét, szövegét Szabóbalás bandája zenésítette meg, hogy mindjárt visszatérünk Szabóbaláshoz és a bandához. De egy picit a fölolvasott novellához, hogy egyáltalán nyílnak-e még ezek a muskátlik, meg hogy ez a utazás, ez egyszer tényleg egy hazautazás, nem tudom, hogy mennyire vág mell be ö, hazautazni a táj, vidék és egyebek, de hát azért ez nagyon sok mindenről szól a tényleges utazáson túl. hogy hogyne, hiszen egy fura kettősség állít, mert lehet, hogy nekem vannak hamis emléképeim, de én olyan szomorúan látom a magyar vidéket, hogy bárminnyire szeretném azt a Földet olyannak látni, mint amilyen volt. Nagyon pici szegleteiben esetleg néha megóvó, meg tudják óvni. De például az én szülőfalumban, ha betörik egy ablak, betörve marad. Ha tönkre megy az út, úgy marad. A házak, a porták... Nincs állás, nincs remény, és azzal együtt, ami igazosodott gazos marad. Tehát, hogy egyszerűen a romlásnak-e valami végtelen is visszavonhatatlan ereje, az úgy tombol benne. És akkor mondjuk egy őszi estén, az emlegetett halottak napján mondjuk, indulsz haza, és a gumicsizmával befűtött kazánokból árad a folytó fekete bűz, és akkor mész a ködben, akkor... akkor Bármennyire is az a te hazád, és bármilyen szereted, és ott nőttél minden bokorhoz van közöd. És éppen ezért, mert ez így van, ezért fáj. Ha már nem így lenne, ha nekem ahhoz nem lenne, akkor azt mondanám, hogy hát, zagsón hát. Lehet, hogy ez a háttér fog majd előtérbe kerülni a következő regényeidben. Ígértem, hogy beszélünk Szabó Valázs és Bandájából. Fontos, mert egy D kapcsán őt te magad mellé emelted, Egon díj. Mértőt. Ugye ennek van egy társ. Igen, ez volt az Igen, ez volt az utolsó társdi, amikor én voltam a díjazott. És, És a díjazott mindig választott egy más területről, valaki területről. Más te szabóbalást miért Hát nagyon fontos volt, hogy azt láttam a díj hagyományaiban, hogy föltétlenül olyan díjazottat választanak, akivel korábban nem volt személyes kapcsolatuk. Tehát ne az legyen, hogy a címbarámnak. Hiszen az EGON nem volt szük Markú, tehát ez járt egy millió forint, hogy akkor leutalom a szimorámnak a pénzt. Ellenben valaki, aki arra az alatt az idő alatt teljesen spontánul, mint egy ilyen, nem is tudom, a vakserencs által kijelölt kurátor, hát nyilván nem a vak de a díj által vakon kijelölt kurátort, így egyszer arra késztet, hogy figyelje a tárlatokat, figyelje a koncerteket, figyelje a színházat, és aki szembe jön. És aki jó, aki meg hatása van. És a Balázsjal így egy esten megismerkedtünk. És a, a, egy olyan este, ez nagyon fontos volt, hogy egy ilyen hajtás közepén. És tudod azért, hogy amikor a, a szenzaraid már eldugultak, elfáradtál, a kultúrától fáradtál el, tehát nem földet hánysz, és már hát abból van eleget, hogy csak mehes haza. Tehát, hogy egy picit egy este lehes otthon, akkor, akkor különösen érdekes, ha valaki hatással van rád, mert annak le kell gyűrni ezt. És így volt a balázsal, Hát olyannyira jól alakult ez, hogy ez az újlemezéről van, van ez a dal, az Életelvitelre című újlemezről. Van még egy, amit majd még hallani fogunk. Nagyon finom és jó dolog. Azt kell, hogy mondjam, hogy ő és úgy kezeli a népzenét és a, a, a gyökereit hogy tej, olyan teljes szabadsággal, hogy nincs köze abban az értelemben a népzenéhez, hogy azt mondjuk, hogy valamit abból lovagol meg, de mégis valami ösztönösen ebből a, ebből a tradícióból, egy kis faluból jöntetétlennek hívják, abban mellett van egy jobb sorsra érdemes, igen nehéz sorsú falu volt, ami ott sokszor már nem miatta egyébként. És... és és érdekes, hogy, érdekes hogy, hogy nyilván hasonló sorsuk, hogy a véletlenben valahogyan párhuzamosok találkoznak a végtelenben, nem a véletlenben. És ezt hozta aztán a következő munkákat, illetve lemezen lévő általat szerzett arokat, és akkor hallgassunk egy következő szabvúvalás, ami elhasadt szintén Grecio Krisztián szövegére megzenésített számot. megint vele, Mikor hited szerint vagy a legerősebb És S míg kémleled, hogy szerinte vagy szerinted-e, Addig tűröd, mint aludak, ludak, hogy remegésig tépján. apától örökölted jelnek ezt a kort, Hogy nyavaj a baj, így hold idő a reszketés, ami elhasadt, hitted, hitted, az pedálsan összefort, Ugyan nincsenek kapcsok, helyek rendekés. A kedvek is csak vannak, mint egy halomsóder, De nincs sem ömleny, sem vérrög már legbelül. Nyugton bőrözik a pörkölt, se egy nagyon jó jel, A galamtúcnál egy tenevér szárnyi megfeszül, s ekkor mégis összeroskodsz vele, Mikor hited szerint vagy a negerősebb éppen, mint egy áztatótó kender foltos jege Elrepedsz vonalban majd, lassan ezer féleképpen, elrepedsz vonában majd. Lassan ezer féle erre vonalban majd, lassan ezer, félekében, erre vett majd, lassan ezer féle képben, nagyab által ezt a port. hogy nyavaj a baj, így hol idő a reszketés. ami elhasadt hitted, az bedássan összeford. Ja, nincsenek kapcsok helyek rendekés. A kedvek is csak vannak, mint egy halomsóvár, de nincsen önben, se vérrök már belül. Nyugton bőrözik a pörköl, egy nagyon jó jel a kalambuc már egy tenevér szárny megfeszül. És ekkor mégis összeroskatsz -e le mikor hite szerint vagy a legerősebb éppen, így tegázt a fotó kettel, bontos jeg, erre majd, lassan ezer szélekében, erre lett majd, lassan ezer félek éppen, erre majd, lassan ezer el féle kép, erre majd. És akkor összeruskadsz megint vele Mikor hited szerint vagy a legerősebbben, és S míg hogy szerinte vagy, szerinted -e, Addig tűröd, mint aludak, hogy remegésik tépjen, Erre szonalva majd lassan ezer féleképpen, errepet majd, lassan ezer féleképpen. Miel hasadt szavóvalázs és bandája előadásában, a könyvek mellett a publicisztika mellett nagyon erősen kötőc filmi színházhoz forgatókönyveket írtál, de itt egyet emelnék ki most az időrépítsége miatt, ha már arról beszéltünk, hogy érzékenység vidék, a cigányok az egy nagyon fontos pillanata volt szerintem, a te meg a katona József színház életének is meg egy jó találkozás volt, és maga a műfa is izgalmas volt, hogy egy tersánszki művet írtál vagy egy más fénytörésbe helyeztél. Azt tudom, hogy fölkérés volt, de azért Ebbe benne volt, azt gondolom, az a sok-sok keserűség, amit te akkor már ugye a publicisztikáidban megírtál. Hogy nem? hát, és ugye alapvetően szabad kezem volt. Tehát ugye azt mondta a Gábor, hogy tessék itt, ez az ötletem, hogy itt van ez a telszánszki darab, itt elvágom, innen folytasd, ahogy akarod. Hát alapvetően azt nyilván tudtam, hogy hol élünk. Éppen akkor benne voltunk a sűrűjében, a cigánygyilkosságok jelkosságok sűrűjében. A tetteseket messze nem kapták még el. És akkor ebben a helyzetben azt tud tessék írni valamit, hogy hogyan megy tovább. Ez az álomvilág. Mert éppen attól volt nagyon kontrasztos, hogy a Tersánszki egy gyönyörű, sosem volt valóságban egy igazi mesét rajzolt. És akkor tessék, ez a mese hogyan, a fénytörés, ahogy te mondtad, hogyan megy át azon a prizmán, ami, ami a mát jelenti. Hát azt mondta nekem akkor, Gábor, hogy lehet, hogy olyan olyannyira belenyútunk aktuálisan a lecsóba, hogy Hát, hogyha két évadot kibír, akkor jó lesz. Az ötödik évadot kezdi most, lekopogom, remélem, hogy továbbra is szeretni fogják. Hiszen az együttélés problémáiról is beszél arról, hogy a saját magunk szorongásai, félelmei, egymással szembeni félelmeinkről. De hát egy, egy történetet, hogy meséljek el, az egyik közönség találkozón, egy roma középiskolás megkérdezte tőlem, hogy... Én milyen faluban nőtem föl, hogy hogyan ismerem, hogy közel éltem a cigányokhoz, hogy úgy együtt éltünk, és ismerem nagyon jól, hát mondom, mire gondolsz, hogy ezt most miért kérdezed? Hát, hogy amit a koszorúkról írok, hogy a koszorúk árát hogyan számolja az őzvegyasszony a sír mellett, és hogy azt hogy kell visszaadni, és az hogy működik, és hogy van a koszorúk elvárás, ezt én honnan tudom? Hát ezt, ezt senkinek el nem mondják, hát ez még a kötete, a néprajzi kötetekben sincs benne. Onnan, hogy a nagymamám is így csinálja. Ez nem fai kérdés. Nem így. Tehát, hogy innen, és így lehet elindulni, hogy ja, hogy közösek a gyökereink. Ja, hogy ez, tehát ez csak egy rasszistabb nézőpont. Nem, hát ezt nem onnan tudom, hogy a romákhoz van közöm. Az emberekhez van közöm. Hát az emberekhez van közöd, Ez mindig egy nagyon izgalmas dolog, amikor író ember, és te az életi irodalomnál dolgozol, Mások szövegével dolgozik. Amúgy is van egy érzékenységed, de hát ott meg kell egy keménység. Hát ez egy radikálisan amin is nézőpont, és nyilván más helyzet. Ö, fontos dolog a fiatalokra figyelni, ezt most éreztem meg a jaktáborban, mert onnan voltam a jaktáborban, a József Attila kör táborában, és nyilván nagyon fontos az öre öregek meg a, a, a, a jó nevű, és jó írók. Na de ugyanakkor veté, is. Nem, hát azért ez nagyon érdekes, hogy, hogy nekem ott az a prioritás, hogy ez egy jó lap legyen. És ez egy jó rovat legyen. Ezt a, ezt a rovatot a Dérci Péter 15 évig úgy vezette, hogy le a kalappal. Ott ő egy olyan szerkesztői magatartást vitt végig, amihez én mondjuk fölnőni sem tudok hogy egyszerre volt lelki társa apukája az embereknek, próbálni odafigyelni a kéziratok alapján a szerzőre, tehát hogy ő egy egy, egy hihetetlen érzékenységgel tudta azt, hogy, hogy kihez mikor kell oda nyúlni, és hogy ezt a rovatot amikor a, a, amikor ezt kell így valahogy tovább vinni, akkor akkor azt annyit tudok mondani, hogy hát a legnagyobb balázattal a lehető legjobb szövegeket kisajtolni, meg kiédesgetni a szerzőkből és odafigyelni, hogy jó legyen. hát Ez, ez, a, ez a vágyam, hát nem, nincs más. Még egy fél pillanat, az egyik legnépszerűbb szerzője vagy a Mit Mitől van az embernek népszerűség attól, hogy arccal megjelenik a nőklapjába, sokat lehetett látni attól, hogy tehát, hogy hogy honnan? Hát, ugye ez is annál, a népszerűség az belülről nézve egy egészen más dolog, mint amit, hogy is mondjam, objektíve kívülről láthatunk. Mi belül vagyunk egy spanyol falon mögül. Na de te teszel azért, hogy vitta a könyveidet, hogy népszerű legyél? Én annyit teszek, és ezt viszont szívvel és lélekkel, hogy ha valaki kitalál valamit, és jó projektek vannak, és jó ötletek, akkor ha abba egyszer beszálltam, akkor azt erőből csinálom tovább. És akkor, és akkor ezt az olvasók miatti felelősség miatt is csinálom. Elvégre, elvégre ők alig, tehát nagyon várják a törődést. Négyezer cím van egy könyvesboltban. Az az ember, aki már eleve betéved, tehát veszi a fáradtságot, hogy bemenjen, annyit azért remélhet, hogy egy picit odafigyeltek rá. Ez a műsor is azért van, figyelünk rájuk további törődést az olvasókkal. Mi elbúcsúzunk a jövő héten Vári György várja Önöket. Jászberényi Sándor íróval, aki egyébként haditudósítóként a mai napon érkezett vissza a Kurdisztáni Frontról. Erről is mesél, majd a mai irodás szerkesztője Páim Már, a hangmester Burger Lajos volt. További szép estét kívánok. Martonévát hallották, a vendégünk pedig Grecsó Krisztián író volt. Könyve a Megyek utána. Köszönöm szépen.